Shemët farëha të dhujgëlu Welke lë gënë Bëhle gërru Do të flasim Përfik hun E etapave Ndo shënë tema pak abstrakte Tema që duhet Me i folë më nga dalë Por janë të rëndësishme rëzëpë Por neve Janë të rëndësishme shumë të nevojshme shumë a thu valë që ka të me thonë me njoftë, fikë me ditë, fikën e etapës neve si njerëzi Allahu Subhane Huataj nuk le ka kriju e për një ditë kemi qenë ujë e gjakë, e kacë edhe mrapa e mirritë edhe në si përfaqen e tokës në këtë dunja Se enda që i shohim na Edhe kjo dunja që i shohim na Edhe krijesat e Allahu subhanahu wa ta'ala Nuk kanë mërinë këtë pikë vetëm se për nësë etapave Apo etapë qohët ajo periud, ajo kohë Ku e ka filimin dhe e ka mbarimin Një sekuens, një kohë E për historisë, 100 vjetë, 200 vjetë dhe 70 mërath Edhe vetë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam Kur ka ardhë të njerëzit, apo nuk ka arë sallallahu alaihi wa sallam me të njëtë atësende pas njëse tre vite kër e konë parësën me vdek a konë në fillim njëtën pik në fillim e konë i dopt alaihi sallatu wa sallam në fillim nuk ka pas për klas në fillim nuk ka pas njerëzi e në mbra pa mas nisa viteve, tre viteve para në sirë përmendin se i drëgumi Allahot, Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ka qenë në thirje i fshetë Kabodavet Mi pëkabodavet Fëqehtas Dhe më rapa është rrit Thirja Diri sa është bo Haptas Ma djena vitin e gjasht Të ardhja se Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem Atëher Kemi Një Ullzim të dy njerëzve Me ndikim Si kur që është ullzua për mrena tredjitve Hemza edhe Omeri Radiallahu anhuma Jan ullzua e që ha të boje kjo me, me neve, sot shumë ka të boje, neve, sot Allahu në ka uzuë, dhe neve, për neve është basë e bepët dikosh, dhe kjo është një periullë për i periullëve të umetit, ndryshimi i periullëve, apo ndryshimi i stinave, dhe etapave, ndryshimi i etapave, i kohrëve, ndikon dhe njëherë negativisht dhe njerëzi, për i umetit islam të si të se marin vesh, këtë lez ligjë prelij vetë Allahut lezji Allahut ndotëkosh në përparusën e vet më es përpara më po njët lezji Allahut është që parazitat më mbet lezji Allahut është që ndonjëherë sendet të dobësohet dikush për njerëz mos me kuptuese në çelënkoj jeton timingu nuk i punojnë disa njerëzve ne vetëm na u ndihmë ato njerëz nuk nuk, nuk na bë at shefi më po a ka vëllazër ka në dije ka për njerëz që kanë punuar për fat Madje ka për e njerëzit që kanë sakrifiku për fe Dhe ka për e njerëzit që kanë shku në botën në arabe dhe në këthyje Ka për e njerëzit që janë hoxalar Madje dhe mujahida Ka njerëzit të cilve u është nalë sahati Në njerëzit E lusim Allahu në gjellu ala Që Allahu subhanahu wa ta'ala Mas të nabam për e njerëzit që në është nalë sahati Etapët hecim Njerëzit përparojnë Dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala Për mes etapëve vetëm se e ndihmonë këtë fe, edhe do të asilë këtë dunjo, në të shkallë më të mirë të mirë të mirë të njësë, ekonomike edhe fetarë. Këna përmerën në ndërstu, që kërë të vjene dhe koha e Isis sallallahu a'alaihi wasallem, Allahu gjellu ala, do të nëzirë arin pëjtokës. A kumës kardë dhe kohë? Kala s'kardë dhe kohë? Sot, shohim se, botë ka problemë në madha po në ekonomijë. Edhe politika i ka etapat e veta. Edhe shtetet e fuqishme para ndrit i kanë et etapat e veta. E kanë ngritjen, pastaj periudhën më të fortë të rënien e kanë, dekadencën. Këta ka pas Evropa, tash Evropa është në dekadencë. Amerika është nat kuvine vet. Portugalia te post, në dekadencë u shkuë. Edhe kështu me radh, këta edhe muslimanët në horat e kanë pas fuqin, kanë qenë të fortë, ka filluar rënia. Edhe para ndritit tjerë ambrapa që kanë ardhur shumëta. Kështër është politika, kështër është daveti, kështër është djihad, jo vëlazër. Kështër është edhe shumë prej meseleve. Edhe kjo është në nivel botëror, edhe në nivel të kontinenteve, edhe në nivel të shështërive tonë, se kur që janë. Por ka prej njerëzve shpesh herë kur Allahumë Subhanu Talai i lëvi sinet. I lëvi sinet. Nga se njerëzit me bëqë i pyta njerëzit, mu pas vet njerëzit, nuk këshë njët sinet. Wallahu azhimi Allahu juve si kyqaft. Udhimi Allahu xhelala neve sa kyqaft. Asna s'kishimikon ç's tash ka jemi, por se kjo është dëmtia Allahut subhanahu wa taala. Me pasmet për njerëzi. Njerëzit janë koprac në tep apo uzhimit. Njerëzit janë koprac në kë tep apo uzhimit, por se Allahu subhanahu wa taala dëshiron me mëshirën e vet ç'tash pandon, fejalin e tij, udhimin e tij. A thu vao pse përmendin këtë këtë vëllazër? Në ndodhë ndonjëherë o dhezër që njerëzi me ndërë të madhë njerë që në kanë respektu neve njerëzi që në kanë dhanë një jetë neve ata mësë me kuptu këta mësë me kuptu mërhele në etapën Allahu Gjellari ka le visë sinet ata nuk e marim veç Allah njerëzit në këtë botësat jetojnë me mësimet e dëtyrë në të të shëqërije në këndetita si këna mësua për fatë keqë akoma njerëzit jetojnë me harta me kanë rishuën se janë të kamë harta edhe ekonomike, edhe politike, edhe të luftës, edhe këtu me radh, harta të shumta kanë botë. Ën vrarë për çka të fol. Po harta fetare azër, ndryshojnë ato nuk janë njëta. Harta të ekonomike dhe harta fetare ato politike edhe këtu me radh, nuk janë njëta ato. Dhe ka njerëzë, njerëzë që i shohin njëjtë ato. Gabim është kjo. Dhe na duhet të ndryshojmë këtë çështje. Ndonjëherë shumë prej sendeve të fes, sa Allahu xhella veala, nuk mundi na mi marr vesh apo disa njerëzin do jsoni morin vesh, edhe pse janë shumë të vdoi, edhe me sakrificë bile, edhe me ndam janë të vdoi ato njerëzi sulimorin vesh. Edhe në këtë shkallë është edhe lëvizja apo përparimi i islamit në botë sot. Edhe me lehen Allah do do të përmbë, do të përmbë edhe më shumë se këtë shkallë. Edhe atë do të kemi njëtë sikur në çdo periudhë, çdo periudhë edhe etapa do të kemi njerëz që çdo herë që dalin dhe thojnë, "Jo, vetë nuk është koha tash." Po kur është ajo kohë? Eja vetë tash nuk e ka, kuras te ka. Do në Izrael vek kanë ndodh kjo. Nuk kanë qenë të përgatitur për, gëdit, për, për, për me dalë për robli të faraonit. Allahu xherani ka nxjerr. Nuk kanë qenë të përgatitur me kaluë ditën e kocë. Allahu xherani ka kaluë. Nuk kanë qenë në rrapa në periudhën e tjera të luftuar me armikun, luftu me kaneaninë të luftuë, i kanë thënë Musa s.a.s.a.l.e. "Idham anta wa rabbuka faqatila. Inna hauna qa'idun." Shikoni luftën me zotin tanë dot ndrim këto. Khem kanë dëllu atë polemikut bësh me na kanë dëllu rastësisht polemika nuk lejohet me babën kanë dëllu rastësisht dhe ti ke njerëz që i kuptojnë se net më shabllon Pra njerëz që i kuptojnë se net më shabllon janë ato ndikon prej metfalive prej arabivëve që thënë Era shumë prej grupeve të tjera në Ummetin Islam, ndonjëse net për shembull Ummeti Islam sot a jemi në periudhën e Medinas apo jemi në periudhën e Mekës dy janë a ka të tretën, ndoshta ka dhe tretën. Kushe redonë sirën e pe Amerës, më njëtë thukët, precize, ka periodët tretë. Ka periodët kërë muslimant nuk janë të doptë, sikur në meke, eh, por nuk janë të furtë, sikur në Medine. Ka dhe periodët kështu, sikur që kanë periodët e bubasirit. Nuk ka qeni forta shumë, ama nuk ka qeni edhe i doptë, sa që e ndetiru prej asoj që kanë qeni të doptë, dhe pa hile, pa fuçi kanë çën mushrik të mëkas, i kanë thonë "Meri ya ja, Rasulullah" o Muhammed, dikanton, "Meri tose, këto na i lan fëmit pa buk, këto na e prishën ekonominë në the krajt." Edhe edhe ummeti i Islam ka kalu këtë periudhë, vëllazër. Ka periudhë si ka në umetin e Islam. Ama njerëzit nuk e kuptojnë këtë. Edhe më kujtohet sikum dhanë një printë ne, "Jo, është e treta." Ata rmbesin këto njerëz. Nuk dinj çka më thon se treta se mendojnë hiç. Kto janë ato shabllone, ato mure që i vendosin njerëzit në kukat e vetë, amë ato e në murna që i kanë vendos vetë. Ato nuk eqzistojnë nësira. Ato në islam nuk eqzistojnë. I kanë dje njerëzit për e mendes. Eqzistojnë kësilo njerëzit, vëzër. Eqzistojnë kësilo njerëzit, të cilat janë shenjëtru ndo njëherë, për i dikujna. O, filoni usos, që përmendëm dje, i marit është ki. Filoni, akon, qka të vitë, desa Allahu subhanahu wa taala kaë edhe njerëzit tjetër të cilët kanë iman shumë të madh. Numërit. Dhe edhe hyjnë në Islam. Kështu Allahu subhanahu wa taala, nëse marrim shemb një seri në Islam, kemi periudha. Nuk mund të shih historinë e Islamit me lexuar vetëm se ka periudha. Nuk mundish vallahi me lexuar sirën, me lexojë anë karrave të vonës rrugë jetës. Nuk mundesh me asati vetëm se periudha, periudha. Në Mekkë me pasor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa do të vjen kohë atë, do të hyj në në Mekkë, pas disa viteve si çlirimtar edhe njerzit do do të nënshtrohen tyje por okay, kjo s'është para menduar por se Allahu xhallahu alai krijon synet i, i përgatit synet edhe se i tregoni Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë ne hap preciz me kohën edhe me, me etapat preciz nuk ka mbet mrapa nuk ka mbet mrapas e Abubakrit as Omerit as Aliut as Osmania as Aliu radiallahu anhum a jmejn nuk ka mbet mrapa Udhësit e muslimanve Edhe në kohën e sotit Hasim në njerëzit të cilët në besin në mrapa Në mrapa karavanit Edhe përfatë kesë në njëherë to njerëzit Ose bëhen prej trahtarve Që trahtojen Ose bëhen prej luftuzve Shetona Allahu në rujt I frinzjarmit Ander I rrëmën Allahu s.a.s. ka thon Në aja dërruhum men këdhelehum Këtë grupë të muslimanve Nuk ju banë dam kush i len Kush i trahton ولا من خالفهما عص ايتلي كون دستون يريبال والله ان بال اسنيو پر نيرزه نوكيو نوكيو شكرون سكي ميكون پر تراكتورو اسكي يي پر كون دستارو پر تي ويد اين سئ الله جل وعلا كردشيرون اي بيير دو نيرزه تسيليت يان ماتميسنا اي بيان الله جل وعلا دو نيرزي چا ماتميسنا الحمد لله edhe në umetin islam qdoher ki pas të njerëzit të cilët kanë ardhe, kanë përparu umetin islam që kanë doth për shrembull të shqiptart të, të ullzum të shqiptarve kur vjen njoni i cili është më të trim se tjetri ndoshtë anë ullzim mamas, ka ardhë por më të trim se tjetri fjarën e par që i e gjin të njerëzit subhanallah, shpion është të akie, me vullek pa e vërtëtu pa kur gjojq nga se s'ka mund që i si bemendu se monat, S'mendon trumi i njeriut se mund të bëdal dikush që është më i zotë se ti. Se mund të bëdal dikush i cili është më i sinqertë se ti. Se mund të bëdal dikush i cili e ndihmon këtë ummet më shumë se ti. Andova, hazari, kujdes. Kujdes për kësaj. Allahu xhalla veala do nevet të nasprovon nëta. Kujdes me kësaj. Shumëletësh me pretenduese janë besimtarë dhe muslimaneve. Elhamdullillahi nuk ka uzu edhe kështu më radh. Mos ta përzim ata që Ka shum prej njerëzve siç kurçi thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kur thrasin disa njerëz në fein islam, shum prej njerëzve thrasin te vetja, apo më pothuaj nuk e vërejnë. Shum prej njerëzve thrasin te vetja, ato nuk e vërejnë, nuk e dinë ta. Tash, a thrasin në islam apo te vetja? Shumë le të më thonë në këtë ders. Allahu xhallahu mund të të edhe juve të na sprovon në, në prakts. Shumë le të më thonë në ders ta. Thjesht, e thot njëri. Shumë thjesht. Porse Allahu subhanahu wa taala fiat duke ila na air. Po ajo do pa të patjetër kallap vot. Kallop nuk ve për tregohet. Patjetër do të do të tregohet. Edhe mosnjohja e etapave bjen deri te ajo që disa njerëz e kuptojnë mesën mbrapa. Atë kur, kur mbesin disa njerëz i mbrapa me këto etapa, i shef do njerëzi në emër të Islamit kishe me politikë nuk kanë kufër pa bënë mesën në përburxhë tash. Mbrapa qenë me Shumë mas janë ato As politike në masonëve se që në ven As të islamit nuk e që në ven Esko kështu Në ndërën lezër Kur në hadithin e djeloshit edhe mbretit Në të gëndë e vëpjameri sallallahu aleyhi wa sallam Se hoqa plak I cili ha mësoj fejnë dhe islamin Në ndërën ati ullëzua djelosh E kuptoj se sot Këtë djelosh është baba i misone Thu je bre Dhe tha Ajo është kalimi prej një etape, etapa e adopsisë në etapën e thirrjes. Nuk është një ijtë vllazor, si më von një musliman në mal, në shpellë madhuroi Allahu xhallahu ala, edhe një djalosh i mençur, një djalosh me autoritet, një djalosh me mundësi të shumta, me inteligjencë, i cili dinë më shpëndau thirrjen, me mundësi të shumtë, ma të nglojse plaku dhe i tha: "Ya bunayya, anta al-yawm afdalu minni." O Briam, ti sa më mësonë? Kjo fjalë A silson fillimi i një epapo tre. Domthon deri at ditë ajo ka qenë si një etap. Apo deri ditën ku ia takoi djaloshin një etap. Për ditën se ia takoi djaloshin dhe e thirrën Islam një etap tjetër, për ditën kur u fuqizua dhe pranoi Islamin mirë dhe u bind në Islam djaloshi dhe vendosi mëthirr rrugën e Allahut, atëherë dhe u sprovu rrugën e Allahut dhe çndroi, atëherë ka një etap e re i tha o birim antalyoma afdalu minni. Ti më mëson të sot. Ndosë nuk nuk udhash katërtar pas minuta ders më mojt. Nuk udhash 100 lira të më ja mojt. Nuk udhash më thon sikur ti thuat në koinë sonit tre njerëzve se se saati ju kanë dal. Çka thënë ata? Thënë, "Ah, duhet katërt vet fakultet mësos." Njëri për me luftuar rrugën e Allahut, duhet mësos fakultet. Duhet të bëkon hafazi Kur'anit, me dit Bulugul Meramin, me dit Riyadhul Salihin, 'Alim bon. S'është më vërtet kjo. S'është më vërtet kjo. Për të bërë revolucion, për të bërë ndryshime, nuk duhesh mëkon çmim diçën. Asë fakultete, asë universitetet shumë të mesos, ka se shumica e shkenstalve të cilët kanë bërë revolucionë në shkencë nuk kanë diploma ata. Skanë mere hinë në Wikipedia dhe redzo, edhe këshire se shumica e njerëzë të cilët kanë bërë bo revolucionë në botë, nuk kanë ato diploma, asë të kësfordit, asë të këmbërigjit, s'kanë o dhezër. Në po një në botë sa të kanë bërë revolucionë dhe nëndryshimet mdo nuk ka shkret me diploma. Prandaj, në shumicën e rasteve këto njerëz të cilët u ndalën saati dhe nuk e kuptojnë periudhën dhe ata po kanë probleme të tjera. Ne e vëndesim mos bëmi për këto vllazër. Mos u bë vllau musliman asnjëherë për njerëz të cilët gëzohet në mos e bëti në vllaut vetë. Mos u bankur niherme ata të cilët u ndalën saati dhe e kundërshtojnë me ata të cilët thonë se unë nesër nuk jam me një punë, zbanë punë, hiç ban. Nuk bën ato njerëzë hiç. Wallahi shumë prej e, kritikave që bëjnë sot ndaj njerëzve në botë, madje prej njerëzve që i thënë vetes vë, ehlul ilm për dietar, kishte edhe talebe dhe njerëz të dijes, ekse më radh, prej fjalëve që thonë nuk kanë të përkojn as se, as se më ata se janë transparentë me argumente, flosin ata. Por e kanë ata se aunë nuk jam me një punë nuk bën kë punë. Për po, më Allahu nuk nuk mundosh me ushtie, as me caktimin Allahut nuk mundosh me ushtie, as me ata që Allahu xhelallahu i dërgon ripartris nuk mundosh me ushtie. Mbushohet gjithë dhunjaja, më ndal atë dialogun, s'kan mujtotaça? U shtartë kanë marr me gjujt ndëti, s'kan mujt? U shtartë kanë marr me hedh prej katrorës më të lart, njëmen, s'kan mujt? E gjithë mbretënia dhe shteti janë çu në kam dha e Tirania e madhe, janë çu ka në kam e vra, s'kan mujt të vra? E i ka thon, nuk mundesh më vrahe. S'mundesh më vrahe. Vra. Vetëm nëse unë të tregoj tyje. Dhe u sakrifikou për mua mos të mja njerëzit. Këtë marahil. Andaj nuk ka shënjë të vallazër. Periuda kër janë udhzu Hamza edhe Omerb në Khattabi edhe para se më udhzua ta Ta të bëllimbe Saudi të diri sa udhzu Kër u udhzu Omerb në Khattabina, islamin hapte s'ke nga eboh Nga se njerëzit i frigon shpatës të dhezër Qytekit I frigon qytekit I frigon sultanit që kërë që ka thonë Alijo Radhjohan Ata janë frigon për Omerb në Khattabit Nga se është rrej ditën që ka pranu islamin është rrej me mushrikt tanë ditën Omar ibn Khattab i qrai me mushik tan ditën, do gaboi hijrat, i ka thon kush prej njerve do dëshiron me e kajt gruaja vet, edhe nona e vet, jam tu hec, te dallat bazë rrugën. Po ashtu edhe Hamza radiyallahu an. Ne ka fuçi? Ke fuçi? Që Allahu xhallahu a i thon, edhe umat i Islam Allahu xhallahu a fuçitë do t'dërgon, sikurse do të vinë edhe dhjet shumë më të mira. Andaj nuk guçon besimtari, i cili pronim është besimtar, i ka besu Allahu xhallahu a, ma ka prej njerëz të tjerë të thënë A, ato zbojnë, ato kështohë, ato kështohë Dhe kështë më ratë për fjale që më ndohë njëzë më kap Që kërë që kemi ndërgju disa njerëzë e vë vëzër Mujajide? Kështënë, para disa vite dhe Nëse Arabija Saudita apo kretari Jemenit E zbëtonë shëriati abnabesë, në jabë në besin ati nuk luftojnë a këndrati E kur vinë disa njerëzë e prej mesit Mujajide, prej mesit e muslimanve A, zbojnë to jo nuk ka emër tjetër ovlozer më të mëse banu izraelizë kësaj ka emër tjetër te perëndëstrit të shtoku ata kanë kundësuar ata i kanë vonën musa sallallahu alajhi wasallam ku te dërgon allah u dikan let nabi allah qta let nasil allah mish preçem let nasil allah çumsh edhe kur i ka sin allah xolar kanë kanë kanë ngarku çep edhe hutra e kanë ndryshuë një gjë që ishte më e mirë me diçka që ishte shumë më e dobët Andaj hazari, do pasqojes besim tari që mos bëhet në lëkurën e këtyrë asnjëherë. Kush do koft? Kush do koft? Andaj perioda e shëtrimit të njerëzve ka përfunduar. Perioda e shëtrimit të njerëzve ka përfunduar. Dhe në momentin kur njëri i ndalet sehati, dhe në momentin kur njëri nuk e di se ka ardhur një periudhë tjetër, dhe një strategji tjetër, Kur Allahu Xhirali ka vendos ato kofe, дека ka përpëruar Islami kajs përpara. Njëri se kupton këta, ka mundsi mo bëjëni për të dy. Mu Ose bash, thrafthar. Ose bam është për kundëstarëve direkt. Ti kujdes, mos u bëng dashnjani. Sa të har, nuk është ndihma Allahu me ty, por besimtari i vërtet është ai i cili ecë me kohën dhe periudhën e Islamit. Dhe në çdo periudhë, në çdo etap që Islami kërkon prej ti, ai e zbaton çka. Çka ishte Ali O Ridhollan në Mekkë? Ishte kurrëi pejgamberit Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastaj i ka thur Lajmet, i ka prit njerëzit kur kanë ardhur me pranujtomen ka hes 200 metra përpara 300 metra përpara, njëri e ka përcjell ka shkuar te Peygamberi sallallahu alejhi dhe sallam. Apo ka fjet në menjen e Peygamberit sallallahu alejhi dhe sallam. Çka ishte Aliu radhiyallahu anhu pas disa viteve, trimi më i madh. Ana ibn e bilwdi kur ka ardhur me lutuën trimi më i madh ja radhve, e ka kalu handekun ka ka thon Aliu radh, mikr dvogull ka pas, i ri ka ka tani le dall në plak. Aliu sallallahu anhu e ka vraru. Ndroin, ndroin sehet, hecin përpara vllazër. Nuk qambet Aliu radhiyallahu anhu çet në çet periudhë. Ellen ibn Khattab nuk ka nuk ka me një çast periudh. Edhe Abu Bakri s'ka me çast periudh. Nuk është ndalsa hati sahabës. Po ka hes për para. Ka hes për para. Andaj edhe neve duhet me hes për para vëllaz. Nëse fillojmë me shikue ku rubo Babeki? A kini rason nga sahabët thotë për Umar ibn Khattabin vitin e 6-të të hidhur. Do të thonë katër sahabë kanë shkuar aty mas pakti. A kini ndonjë sahabë thotë qurbona vetë ti me jasë Abu Bakrit? S'ka oksë. Qur'anit me meja e Abu Bakrit po, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se mendja ti atë pro, propozimet që i jepai, la pamsinë që ka pas, inteligjencën që ka pas, imanin që ka pas, e kapo me me pejameri, salem, dhe, Ndjeher, me Bakrit, ka pas me chimën e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam së bashku dhe propozimet e ati bile ndonjëherë më hasku propozimeve të Abu Bakrit sikur që ka tin propozime i atin në ftonë ne Bedret. Kur kanë qajti Abu Bakrin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ather Omer ibn Khattabi ka thon, tregoni me të qaj dhe unë. Pse qani? Ka thon Omer. Omer. Me konë që Allah në kishë denu të gjithë, në kishë denu vetën të në të kishë lanë. Se propozimi jë të konë tamamë. Per rrëbërët e luftës. Andë kjo është një nasihat, një këshilë për vetën dhe per ju dhe lezër mëzbomi për njëzë të cilët të cilëve në ndaletë sahati. Hëll të ra kejfe labisna fit të ra i min lëbusi Fëb tesemna lil baraja wa ghtelejna fi abusi